islami dini, wala aradba ghairu dini, muhammad illi hadini, nuri l-imam, dini l-islami dini, wala aradba ghairu dini, muhammad illi hadini, nuri l-imam. A'udhu بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وَالْيَوْمِ الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا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 Nesta'inu, nesta'inu, nesta'inu, sallallahu ala seyyidina wa nabiyna Muhammad Wa alihi wa sahbih wa jma'inu, rabi shahri sadri wa sili amri Wa halu lukta tamir lisan i afqahu qawli Wa ala izahwa la people asamu Gospodar Universum Allahu jala shan Laka salavat i salam Nego uqminanika Muhammad Mustafa Sallallahu Sve Allahove iskrenu robovinu na svobod Jakobodana. Zagrebno da ću islamu. Kao što smo prošli puta najavili da ćemo na svojim susretima početi sa serijalom predavanja o anefijskom fikhu prometkom koju on tretira hafiski fik je dalno preveden u Bosni, braćo. Ja. Veoma malo se priča o njem. Veoma malo ljudi poznavaju osnovne propise. Osnovni propisi šerijata. Još se puta ako se sjećate, pričali smo općenito o fiku. <hlas> I spominjali smo neke termine koje smo trebali usvojiti. Danas ćemo početi predavanje o Taharetu, braćo. O čistoći. Ova predavanja i ovaj serijal predavanja, braćo, bit edukativnog tipa. I svako ko bude zainteresovan, a trebao bi svako bi zainteresovan, imat će ovo predavanje u formi, on ga uzeti ili kopirati ili na kopirati. Šta je to Taharet, braćan? Definicija Tahareta. Ovu riječ Taharet, naši stariji, vrlo često koriste, braće. Filološki pojame Taharet podrazumijeva čistoću od fizičke nečistoće, kakve su prljavštine <hlaski> i abstraktne nečistoće, kao što su mahane i grije braće. I znate, postoji čistoća koja je opivljiva, vidljiva i postoji, to jest, nečistoća i nečistoća duše, srca koju proizvodi grije, mahana ili bolest, duševna. Terminološki, braćom, etaharat je čistoća od hadesa i hubusa. Ova dva termina trebate, braćom, apsorbiti. Hades i hubus. Hades je, pod Hadesom se smatra i misli, stanje tjelesnih organa koji su bez čistoći. To je recimo kad se deslo onom koji uzme Abdes nešo što mu kuari Abdes. Jeste razumijali? To je, kaže se, Hades. Znači kad nemaš gusula, To je kad trebaš uzeti gusul i kad ne ješ abdisa, kad trebaš uzeti abdisa. To stanje se zove hadesom. A hubus se podrazumijeva sve što je po šerijatu nečisto. Pod hubusom, hubus sa onom mehko svebraćom, se podrazumijeva sve stvari koje su nečiste po šerijetu. <kuh> Kakva je vrijednost, broćaj, fatilet i važnost čistoće u islamu? Al-ašanu kaže u prevodu kuranskog ajeta i sure al-majde o vjernici kada hoćete namaz da obavite lica svoje lica svoje i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svoj potarite i noge svoje do iza člana A ako ste džunupi, onda se okupajte. Allah posanika, da kaže, čistoća je ključ namaza. A ovo zapamitite, ključ, ne srž namaza. Da ne bi se došli u koliziju s drugim hadisom posanika. Čistoća je ključ namaza. Početak mu je tekbir, a završetak selam. Ovaj hadis bilježe Ahmed, Ebu David i Tirmizid. Čistoća je također, po hadisu posanika, pola vjerovanja. Kaže Allah posanika, salam, čistoća je pola vjerovanja, a zahvala Allahu puni mizan. Šta znači puni mizan? I znate šta posanika salam, kaže? Riječi Subhanallah. Jel tako, kad god izgovorimo jednu riječ Subhanallah, zasadimo jednu palnu džennetu, Kaže, posanike ili sallam, ko danas se zgovori sto puta, subhanallah i obi hamdihi, neka je slavljen Allah i neka mu je huvala, neće niko na sudnjem danu doći nečim boljim pred Allaha, dž. Ono nije mala stvar, to je tri minute, kad smo veće u toj temi. To se odnosi na fizičku nečistoću i na abstraktnu čistoću. I duše i njenu čišćenju. Čistoća je isto naziv za ljudsku, nepatveronu prirodu. Pokazate ljudske civiliziranosti i napretka. Al ali od poslanika Islam je rekao, morate zapamtiti, postoji deset prirodnih suneta, vreći. Musliman, sra... Musliman svaki kao i svaki sunet bi trebao da upražnjeva taj sunet. Kaže poslanika Islam, deset roj prirodno podkresivanje brkova. Kad vidiš kod nekom bradu, najviše se razlikuje muslimanska brada i nemuslimanska po brkovima. Jer poslanik nas uči, je li tako, da puštamo brada i krešemo, krešemo brkove. Kresanje brkova je prirodni sunnet. Dalje, puštanje brade je korištenje mislaka, ispiranje nosa vodom, podrezivanje nokata, pranje zglobova, ostranjenje dlačica ispod pazuva, brijanje dlaka sa stivnih mjesta i pranje nakon objavljene nužde. Ovaj hadis bilježi muslim. Isto tako, čistoća je uzrok postizanja Allahovog zadovoljstva, braću. Allah žanu kaže zaista Allah, wa znači, Allah vole onih koji se često kaju I oni koji se dosta i koji se puno čiste. Neprakticiranje čistoće može biti uzrok kaburskog zaba. Prošli puta na u našem dijalogu spomnjali smo hadithje, posanik al-slam prolazeći, prodo na dva kabura, kaže dojsa se kažnjavaju, ali ne zbog neček što smatrate veliki. Jedan se nije čuvao u okraće, a drugi je prenosio tuđe riječi. Ovo je hadis bilježi Buharija. Čistoća je uzrok ozarenosti i bijeline lijeca na sunjem danu. Aluposlanik, alesalam, račun nas je li tako fino obaveštava da će se svako na sunjem danu prepoznavat poneče. Pa vjedni će se poznavat po tragojima seđdi. Znate, Po tragovima abdesta. E, čišćenje abdestom, gusulo, će se na sudjem danu pokazivati posebnom svjetlošću. Palaposanik nas u ovom hadisu kaže, ako može neko upotpuniti tu svjetlost, neka to uradi. To bi je, bi je štavilo. Čistoća je jedan najbolji preventivni mjera od bolesti njenog širenju društvu. Postao je hadis posanika. Kaže, paste se dva prokletnika. Pitaju ashabi, a koji su to Allah poslaniče? Kaže, poslaniče, ali se nam, onaj koji obavlja nuždu kudam svijet prolazi i onaj koji to čini gdje se oni odmaraju kad izbilježi muslim. Zamislite kakve svijeste treba čovjek biti pa da nuždu obavlja u vodi. Gdje se... Ljudi odmaraju ili u prirodi negdje, gdje se ljudi odmaraju u parku ili na putu gdje, kuda ljudi prolaze. Toliko ovo u kratkim crtama duši, o važnosti čistoće i slava. Sresta čišćenja, braću. Vi znate na prvom mjestu u svakom pogledu za čišćenje jeste voda voda koja je od uljanučki dačo nekakvi blagodati nema para nema parca kako kažu voda je najvažnije sredstvo za čišćenje i voda kao sredstvo za čišćenje dieli se u tri nekake vrste Hoćemo noće stignuti sve obrat vrste, vidjećemo, Nećemo dulj puno s ovim predavanjima. Hoćemo malo da predanemo posle ovoga. Voda koja je po sebi čista i kojom se može čistiti, čisteća takozvana voda, to je voda koja je ostalo u svojim osnovnim karakteristikama. Ništa se nije pomiješalo sa njom da bude ime određena. Takve su kišnica i morska voda. Alešanu u Suri Zumer 21. ajed kaže za ne vidiš da Allah spušta s neba kišu, pa je u izvore u zemlji razvodi? Na pitanje poslanika Aleša Salam, može li se morskom vodom uze Tabdes? Poslanik odgovara morska voda je čista, a ono što ugine u moru a živi, podrazumijeva se i u njemu, je dozvoljeno, dozvoljeno jesti. Hadis bilježi Ahmed Termiziga, smatra Hasan Sahihom. U čistu vodu spada i riječna voda, otopina snijega i leda, kao izvorske vode. Ovo je vraćo voda koja je bez sumnje čista, kojom se čovjek uvijek mora, jel, jel tako, znamo to već. Ovo očistiti, abdestiti i gusoviti, i koristiti u hrani. Druga vrsta vode je voda koja je po sebi čista, ali se ne može njom čistiti. To je tako zvana majim ustamel voda, vraću. To je voda koja je upotribljena. I pa se sad, Ovakom se vodom ne može ostraniti nečisto Hades. Rekli smo da je Hades nečistoća kad čovjek nema abdesta ili kad mora uzeti gusu, je li tako? I kaže ovdje se u ovom pravilniku, braću, o korištenju voda, ova korištena voda, kojom si je, ko, koju si već upotrebljava one što a vidjet ćete precizno koja je upotrebljena i korištena voda, koja se smatra nečistom, a koja je čista. Ovakom se vodom ne može ostraniti nečistostanje Hades, ne može se uze Abdes s tom vodom i Tigusu, a pasta, braću, to je čista voda, ali nije čisteća ali se mo može ostraniti nečist. Onu vodu koju si koristio, možeš s njom očistiti nečist. Fizičku nečist. Ovaku vodu je mekru piti ili koristiti u mijesanje tijesta. To je voda koja je korištena prije odklanjanju manjeg ili većeg nečistog stanja. Vodu koju uzima šabdes, pa ona ostane u, u lavoru ili u nekoj posudi, znači, Tu vodu je mekruh piti, mekruh piti, za nevolju može se piti. Vi znate kako je pustenje. Ljudi su koristili e, vodu i štedili je. Možete zamisliti zamisl stanje kad uđete da nema vode, vode i da ste negdje bačeni u prirodi što ja znam. Zato je islam braćo vjera koja je sve, sve obuhvatila i svako stanje. Zato ne može čovjek zapasti u neko stanje u životu, a da nema ima odgovora za tu islamu našem šarijatu. Zato je šarijatsko pravo, najveće pravo, kao što smo prošle puta rekli, koje je ikad ljudski rod jel imao u svojim u svojim rukama. Voda kojom se operu ruke poslije jela, ovo su precizne stvari, slušajte, mrađu. radi suneta, kad opereš ruke radi suneta, poslije jela, Smatra se korišteno. Međutim, ako bi se ruke oplar oprale radi ostvarivanja ostranjivanja prljavštine sa njih, ta voda se ne smatra korišteno. Isti je slučaj sa vodom kojom se nešto pere, odjeća ili suđe. Po širijatu, braću, valim tako treti, jer naša nefiski fika, Pa šerijatu, te vode se ne smatraju korišteni. Vite Ako si jedan sunete opruo ruke, tu je korištena voda. I voda, kada si opruo onako ruke, posle ne znam rada nekakvog, ili si opruo suđe, ili si opruo ne znam kapu, košulj, ne znam šta. Dokazi da je korištena voda čista su sljedeći. Od džabira se prenosi da je Rekao, došao je Allah poslanik a.s. da me obiđe. Bio sam bolestan i bez svijesti. Pa on je uzeo abdest i poprskao me vodom od abdesta, pa sam došao sebi. Poslanik a.s. nam uzeo abdest tom vodom poprskao avaj džabera radi Allah. To je jedan od da je ta voda čista. Inače, poslanik a.s. nam ne bi je upotrebio. Od Mohameda ibn Rabija se prenosi da je kazao Kada bi vjerovisnik, ali se salam, uzima abdest, skoro se potukli oko vode njegovog abdesta. Bilježi Buhari ovaj hadisa. A, tu je bereket, od poslana ikada salam. Tijelo osobe koje je u stanju manje ili veće nečistoće. Kad kažem manje ili veće nečistoće, misli se bez abdesta ili neko koje treba uzeti gusur. Tilo osobe koje je u stanju manje ili veće nečistoće, nečistoće ne smatra se nečistim. U smislu stvare nečistoće. Pa tako ne može ni joj nečistiti vodu koju dotakne. Allah poslanika sallam kaže vjednik ne može biti nečist. Al Buhari. Vjednik ne može ne, biti nečist. Zato kad budeš u džunup stanju, vjednik, kako naše nekakve e, stare priče kažu, onaj koji je džunup Je, nemoj prihvata za štijeku za koju on ovaj, prihvati pa ne znam ti ja ona je onaj koji džunob koji prođe kod vam prođe travom tu više ne niče travi posanikali samo kaže vjernik ne može biti nečisni a u drugom hadisu kaže a zreti a iši a iša nije ti hajs u ruci nije hajs u ruci ovaj hadis mali Noslim, isto na na isto tako se napominje braćo tamo hanefiskom fikhu da se upotrebljena voda ne može koristiti za ostranjivanje malog i velikog hadesa. Nač, definitivno to smo na početku rekli braćo da voda koja je upotrebljena koja je upotrebljena ne može se s njom ponovo uzeti abdest. Abdest Ebu Horej radijalno prenosuje da je Allah poslani kada se vam rekao, neka se niko od vas kao džur nekupa u stajajućoj vodi. Potom neka upita, a kako će postupiti Ebu Horej? Kaže, zahvata će ruku. Pri ljudi nisu imali bokalića, nisu imali ani puno posuda ako mi danas. Razumijete. Jedan od propisa upotrbljavanja vode, jeste da se grabi doćemo do te problematike. Nije preneseno obračun da su ashabi i kat vodu koja je upotrebljena da su je deponirali. Zane daj bože. Da su je htavali kad su kad bi uzimali abdes, razumete. Pa i ponovo koristili. To je najveći jedan, jedan od najveći dokaza da je ta voda, da je ta voda da ta voda nije za čišćenje. Ali vidite, islam i šarijat polemiše od toj vodi. I sve precizno braću određeno. Ova voda je za, ova voda nije za. <kuh> Ako čovjek u stanju manje ili veće nečistoće, ovo zapameti kad kod kažemo manje ili veće nečistoće, znači onaj koji nema abdesta, on je u stanju manje nečistoće. Onaj koji ko treba uzeti gusul, on je u stanju stanje, znate šta je stanje. On je veće nečistoće. Ako čovjek u stanju manje ili veće nečistoće, zagnjuri ruku u vodu. Voda se u toj posudi neće smatati korišteno. Jer je u pitanju nužda. Hazreti, ja išao je, prenosi, kupala sam se, red je lana, kupala sam se poslanikom, resala, i ruke su nam se preplitali, jer su uzimali vodu iz, iz te posude. Ovaj had izbilježi El Buhari. A tamo se opet kaže, izvodeći pravilo iz ovog, a da čovjek zagnjuri nogu u tu vodu, ta voda bi se koristila, a, tretirala korišteno. Zašto? Jer nije nužda da čovjek zagnjuri ovaj nogu u, u, u posadu. A da zagnjuri ruku, to je nužda, jer ne, ako nema posude s kojom će se koristiti i tako dalje. Kada bi osoba džunup skočila u bazen, a na sebi ne bi imala fizičke nečistoće, Osoba, osoba, bila, osoba bi se smatrala čistom, a voda korištena. A voda korištena. Ako manja količina upotrebljene vode uđe u kadu sa čistom vodom, ne bi narušila čistoću te vode. Ovo morate razumjeti. Ti nalio kadu vode, ovdje se govori kadu. I hoćeš da je koristiš Za gusu. Ako bi od nekud u nju se presula, ušla, manja količina te korištene vode, ne bi bio problem. Znači, možeš ponovo gusiti se to vodom i abristati. Ali ako bi u tu vodu se, prosula se veća količina upotrijebljene vode, ta voda prestaje biti čista, to je ta voda postaje učinjena u na voda. Ako sredstvo kojim se pomiješala voda ima dva svojstva. Vidite braćo ovo. Ako sredstvo s kojim se pomiješala voda ima dva svojstva. Misi sa miri i s jokus. Ako dvode se pojavilo jedno od tih svojstava, nije dozvoljeno njome uzimati abdest ili gusl jest razumio. Isto je tako pravilo ako neka tvar ima tri svojstva: boju, miris i okus. Ako dva svojstva poprimi voda, ta voda se ne može koristiti za oblaž. Ispred hodnog što sam rekao i razumeli se, jel sapun je da ide detergent za za čišćenje, za čišćenje. Sveti ja Aisha, danas ide posanica Alessam, kad bi se kupa obratio koristio sljez. Neko koristi neke tamo neka tamo pomagala za pranje ili tijela ili, ili glave. Do znači da taj sljez, ta biljka ili lišće pa ovaj ne onečišćuje, ne onečišćuje vodu. Treća vrsta vode, najzanimljivija, jeste nečista voda. U principu, braćo, voda je čista. Ima jedno pravilo u islamu, a to je, braćo, da je sve u islamu dozvoljeno, osim ono što je zabranjeno. Na ovom svijetu sve je dozvoljeno, osim ono što je zabranjeno. Dok se ne donese argument da je nešto zabranjeno. Isto tako, Svaka voda je čista, braćo, dok se ne donese zaključak, validan, vidljiv je da je ona onečišćena. O nečistoći vode ne može se pričati dok u nju ne upadne nečista tvar, ili ne primijete se tragovi te tvari, boja, miris i okus, i to ako se radi o obilnoj vodi. E sad nalezimo najdu jednu problematiku, braćo. Mala količina vode i obilna količina vode. Nije isti tretman onečišćavanja male količine vode i ovaj obilne vode. Međutim, ako se radi o maloj količini vode, ona se smata nečistom čin nečista tvar dotakne tu vodu. Znači, pravilo je ovo. A poslije ćemo vidjeti je obilna voda, šta je, neč... šta je mala količina vode. Kad nečista tvar uđi, u obilnu vodu, veći bunar, veća količina vode, voda mora da poprimi, mora da poprimi. ovaj, boju miris ili okus, tad se smatra nečisto. A kad se radi malo i vraću količini vode, ako se samo vidilo da je pala ili zahvatila, ili da tako kažem, ogrebala nečistoća, malu količinu vode, ta voda, se, ta voda se ne koristi. Argument da se veća količina vode smatra nečistom, ako se pojavi na njoj, neki od tragova nečist, nečisti su sljedeći. Evo Seyd Jel Hudri prenosi da je neko Allah poslanika pitao, možemo li uzimati abdest iz bunara, buda, neki bunar, tako se zvao. Bunar, braćo, u se bacala svaka vrsta smeća. Od uložaka tamo posle menzisa, a, pseće je meso i razine čistoće. Prostanika li sam kaže, na tako pitanje voda je čista i ništa je ne može onečistiti. Hadis izbilježi Trmizi, Ahmed, Ebu David i Nesai. Oaj bunar je bio veliki, braćo, širok, s obilnom vodom. Čak je oticao. Čak je oticao. Zato se nije moglo desiti da se ono što se baci od nečistoće, da voda popremi nešto od te nečistoći. Ili vodu, ili boju, ili miris. Kaže posanikar vodu ne može niča, ništa onečistiti izuzev što nadvlada njenu miris, boju, okus. Koji su argumenti, braćo, da Malu količinu vode može onečistiti, samo dodir nečisti neke. Ali oposlanika je li se nam kaže? Kada pas naloče, kad pas loče iz posude, nekog od vas tu, pros, tu posudu prospite. I posudu prospite. I posudu Tu vodu prospite i posudu operite sedam puta kad izblježi muslim. A kad veliku obilnu a, vodu na, na ločije pas, ne meneš sve baciti. Ne meneš izgrabiti čita buna. Ne meneš izgrabiti čita obazen. Ovo se odnosi na malu količinu vode. Posude manje za piće i tako dalje. U drugom hadisu Allah poslani kaže neka niko od vas ne obavlja nuždu ustajajuću od vodi koja ja ne teče ona ne otiče onda da se kupa u njoj u njoj el Buhari to to je nezamislivo to je nezamislivo zašto zato što je ta voda čim je stajaća ako ubaciš u nju nečistoću ona je onečišćena ona je nečišta zašto to što će ta voda poprimiti ili boju ili ukus ili miris ili stane u sljedećem hadisu Allahu poslaniku selam kaže kada se neko od vas probudi iz sna Neka ne zagnjuruje ruku u posudu sa vodom, dok je ne opere tri puta. O, vrat mora, zna. Ujutro kad se probudiš, ne može se pit voda. Ne može se nešto rati, jes tamo, gledaj jednu kocku ščeća, da mogu zapaliti, što je već, kao, popi. Ne. Poslani kad se nam kaže, ja pormo oprat ruke. Tri puta, pa onda upotrebljavaš što hoćeš. Zašto hoćeš? O hadis bilježi Moslevi. Braćo, e, morate zapamtiti razliku između obilne vode i male količine vode. Mala količina vode je svaka voda, posudica ovako. Obilna količina, vjerujte da ne postoji šerijatski stav. Postoje hadisi koji su diskotabilni. Poslanika li se vam kaže a uh, volka količina oko jaga nisam tio danas ni jednog ovde ovaj uh, izjavit baš zato što su diskutabilni nego je definicija obilne vode je ovakva ako im je dubina tolika da se ne dohvata zemlja kad se voda želi zagrabiti pa što zamesite nekak u baru da bi se tretirala obilnom vodu, mora biti tolika uh, dubina da kad se grabi voda iz te iz tog prostora ne bi smjelo zakačati je tako za dno od te bare ima će širinu toliko da ako se zatalasa jedan njen dio on neće pokren drugi dio vidite mjerila obilne vode ako na jednom dijelu zatalasaš vodu da ne zatalasa tamo drugi dio Jel, suprotnu stranu, ta voda se smatra obilno. Tu vodu moraš koristiti, jel, ako nečistoća upadne u nju, ovaj, ako ne poprimi boju miris i okus. Neće se smatrat nečistom vodom. Nečista voda, ako u nju upadne izmet goluba ili drugih ptica, čije se meso jede, ovo zapamtite. Osim kokoške i guzke, ej, ima problematika, i to ima ovako razlika. Vidite, braćo, kokoš i guzka, ako su puštene, njihovu vodu naločeno drug čije tretira, nečista voda. Ako su zatvorene i hrane se, jel, pojlicama, hranlicama, onda, ta je voda drug čija, ona je čista. Izmet ptice čije meso se ne jede, ne onečišćuje vodu. Kako to je, Fendija? Zašto? Zato što oni kad piju vodu, ptice piju kljuno, a kljun je čist, sa razliku recimo od životine, je tako? Životinje kad piju vodu, one piju jezikom, a ta jezik je tako nečist, čime slinom svojom. Znači, pasne vraća, ovo je kad se radi o pijenju vodi, ali ako padne izmen od ptica, čije se meso ne jede, pasne, u vodu koja se ne može zaštititi, ne one čišćuje tu vodu. Ali ako pada u posude koje se mogu pokriti, razumijete, onda je ta voda nečista. I on nečisti znači tu vodu. Ako nečistoća padne na odjeću, tretira se nečistom. Samo ako je čistoća pokrila četrtinu odjeće i više. Misli se na ove nečistoće. razumite, Ovo što smo sad malo, malo prije spomnjali. Golub, ova... Uh, Tice čije se meso jede, čije se ne jede i tako. Ta, ta nečistoća se smatra uh, lakšom je nečistoću. I teže se sačuvat njegu. Tica ide, jel toko? Gdje će on ostaviti svoj izmet? To je pitanje koliko se dešavalo ljudima, jel? Ali ovdje je postavljeno opet. Ako nečistoća padne na odjeću, tretira se nečistoćom. Samo ako je čistoća pokrla, Četvrtinu odjeće i više. Ako je nečistoća pokrila, četvrtinu odjeće i više. Voda se neće smatat nečistom ako u njoj ugine riba ili žaba, niti ako u njoj ugine životinja čija krv nije topla. Muha, škorpija, skakavac, buha i svično. Nije nečista voda ako u njoj vidiš da je krepala žaba, da je krepala riba, da je krepu, eto kao što se ovde e, definira životinja čije čija krv nije topla čija krv nije topla argumenti zato jesu na hadis gde poslanik islam je tako je kad kaže kad padne vam muha u u hranu ili vodu vi je potopita jer u jedno jednom krilu je otrov u drugom je protuotrov takođe hadis on karakterisan kao dobar I bilješ ga više autora, Hadisa, u kojoj poslani kada se nam kaže, Selmane, svaku hranu ili piće u koju upade životinja, koja nema toplu krv i crkne u njoj, dozvoljeno jesti i piti i abdesnijom uzimati. Mala količina vode se neće onečistiti, ako je bude pila životinja čije se meso jede. Deva, krava, ovca, konj. Konj, jer su njihova, kaže se, slina, Jer njihova slina kaže nastaje od mesa, a njihovo meso je čisto. Duh čiji kad posudu naloči, je li tako, ovaj, krava, ovca, deva, konj, čije je meso čisto, ta voda nije onečišćena, a pasta ovca odnosi na malu količinu vode. Dok ako malu količinu vode naloče pasili, smir, svinja smatra se nečistomu. I ako pas, jel tako, na, na loču treba posudu sedam puta opratiti. Tako je i sa deračim životinja, vraću. Tako je i sa deračim životinjama. Voda će se smatrat čistom ako je naloču loču ptice, grabljice, jer piju na kljun, ono što smo malo prije rekli. Međutim, mekru je uzima tabde s tom vodom. je da znate ove mesele, vraću. Meklu je uzimat abdes vodom koju je nalokala ptica građimica. Zašto? vodi se tamo. Zato što te ptice dolaze u dodir sa, sa crkotinama. Maš, mačka ne može onečistiti vodu svojim pijenjem, jer poslani kaže ona nije nečista, jer je ona od onih životnija koji se vrzmaju oko vas, tirmizi. Ali sa salam kaže da ta mačka, koja je stalno u našim kućama oko nas se vrzma, ne može onečisti svojim pijenjem vodu, jer je tako ja se stalno jel oko nas mrzme. I nije ista kao one ostali djerači životni. Voda se smata nečistom od onog momenta kad je otkrevena nečista, dok se ne ustanovi kad je onečićena. I neko zadnje pravilo, ako su u vodi nađe crknuta životin. Možete svi doći priliku tako. Ta voda, ta voda se tretira nečistom od momenta kad je pala životinja. A kako ću znat kad je pala životinja? U vodu. Po ako je naduvana životinja, smatra se da je prije 72 dana tu ovaj, tupala. Ako nije naduvana, smatra se da je prije 24 sata pala. Sve što se klanjalo, uzimajući abde s tom vodom, mora se naklanjati. I sve što je dodirnula ta voda, treba se treba se očistiti. Molim Allah da bude bereketa svima nama od ovog ovaj, predavanja i hajra nova svijeta ko voda. Inš Allah, se okoristimo i ja i vi. Jedno drugo, <coughs> Nemojte zaboraviti Adi iz Pasanika, ali Salam, gdje kaže kojom Allah želi dobro, pouči ga vjeru. Poznavajte svoju vjeru, braće. Mi ne smijemo biti džajili. Naš prvi imperativ je učite. A prvo što treba, naučite svoju vjeru. Ja ću završiti opet kurlanskim ajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajmajma بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ala sururi min maldoonah muttaki'in alaiha mutakabili'n in alhamdulillah nesta'im ustakfiru sallallahu alaihi wa If you ask me, why do I stand here so afraid of everything around me proudly I would say I am a Muslim If you ask her, why does she dress that away all oh, covered up in a world that gives it all away Proudly she would say, I am a Muslim Dini l-Islami d wala aradha b-ghayru d-dini Muhammad ill-Hadini, l-Islami dini l islami d wala aradha b-ghayru Muhammad illi halini nur al